עד היום הזה. והולכתכם ארבעים שנה במדבר, לא בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלת מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושכר לא שתיתם, למען תדעו, כי אני אדוני אלוהיכם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא שיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם.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 וראו את מכות הארץ ההיא, ואת תחלואיה, אשר חילה אדוני בה. גופרית ומלח, שרפה כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלבה כל עשב. כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מכורי האף הגדול הזה! ואמרו, על אשר עזבו את ברית ה' אלוהי אבותם, אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחבו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. וייחר אף ה' בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויטשם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. לעשות את כל דברי התורה הזאת.